як наші сліпі кобзарі. А тут же йшлося про імена, знані всьому світові. Хто їх зневажає і навіщо? Бугаєв закінчив свою лекцію і попросив ставити запитання. Я б міг спитати його, ох, як же міг би спитати? Та що може відповісти, простий сільський учитель, твій вчорашній фронтовий товариш? Тому я стояв мовчки, а хтось із трактористів – щоб не бути нечемним до такого знаючого лектора, подав голос з найдальшого кутка. «А закурити у вас знайдеться?» «Пробачте, але я не курящий», – сказав учитель. «Шкода», – пролунав той самий голос. «Торік тут у нас з району товариш читав про якихось моргалістів». Так він нас казбеком частував. «Ви, мабуть, мали на увазі вейсманістів-морганістів?» – зауважив Бугаєв. «Та нам воно однаково, як вони там називаються, а Казбек у того товариша був такий добрий. Кажуть, до війни і в нас тут такий був. А тепер де ти його знайдеш?» «Вже й махорка не та. Вся надія на домашній австріяк і штамбур». Положай розпачливо вимахуючи коротенькими своїми ручками, намагався спрямувати в русло. Але ніхто не зважав на його безнадійні зусилля, хлопці задиміли цигарками, а я, на правах некурящого, підійшов до Бугайова. Директор, вважаючи важливий політичний захід успішно закінченим, непомітно прослизнув до своєї кімнатки з теплою грубкою, вчитель надягав шапку, застібав. Кужуха. Вас хочуть везуть, спитав я. Богайов глянув на мене здивовано. Хто ж возить учителів? Ми ходимо пішки. Шкода, що не вечір. Я був би вам попутником. Мені щодня доводиться перемірювати степ між Зашматківкою і МТС. Про вас багато чуло від свого брата. Він ваш учень. Марко Сміян. «Я вас знаю давно, хоч ми ще й не знайомилися», – сказав Бугайов. А ми вийшли під низьке небо. На дворі, хоч був мороз, здавалося ніби тепліше, ніж у майстерні серед нахололого заліза. «Не заперечуйте, як я з вами трохи пройдуся», – спитав я. Бугайов окреслив півколо єдиною своєю рукою. «В степу ви хазяїн?» «Ну, який же з мене хазяїн?» Я просто наймана сила у товариша Положая. Мабуть, це доля нашого покоління – жити, боротися, вмирати в ім'я майбутнього. Для мене це майбутнє – мій молодший брат. Як він там у вас? Успіхи є? Що ви маєте на увазі? Ну, оцінки, старанність, кмітливість. Богайов вступав... Не вибираючи дороги, чалапкав просто по глибокому снігу і йшов швидко, з якої сказати б за пеклістю, так ніби хоч цим надолужити свою фізичну неповноцінність. Єдину руку свою, щоб не метлялася безпорадно, він засунув до кишені кожушка і мчав по снігах, ніби жива торпеда. Я на силу стигав за ним. Остерігаючись за свою поранену ногу, він, мабуть, помічав це, але не збавляв кроку. Його широка спина тяжко похитувалася переді мною і, мов би, без слів промовляла до мене. «Що ж, у тебе перебита нога, але вона є, а в мене рука відірвана по саме плече». Я все ж спромігся на ривок, зрівнявся з Бугайовим, і тільки тоді він відповів на моє запитання, хоч відповів зовсім несподівано. Оцінки не мають ніякого значення. Я розгубився. Хотілося зазирнути Бугайову в обличчя. Чи не жартує? Але вчитель знову підкинув соломи в свій локомобіль, і мені треба було дбати хоча б про те, щоб не відставати. Так думати ми могли тільки на фронті, сказав я, але ж тепер не війна. До речі, не кому фронті ви були? Може, однополучани? А я не фронтовик, просто відповів богаю. Тобто, як же це? Ще більше розгубився я. Не фронтовик, а звичайнісінький тиловий пацюк. І не богаю.